Обидві сторони відкидають тезу, що це був конфлікт поколінь мовляв, справа не у віці, а в принципових розходженнях, але, мабуть, принципові розходження виникли певною мірою із причин віку. Старші люди завжди обережніші, повільніші в прийнятті рішень, нездатні навчинки, в яких є хоч присмак авантюризму. Прихильники Бандери твердять, що чи не головною причиною першого розколу ООН були особливості характеру Андрія Мельника. Мовляв, у нього були диктаторські замашки. Він не вмів йти на компроміси, але, мабуть, ще менше був схильний до компромісів Степан Бандера. Та й диктаторських нахилів йому не бракувало. Зрештою, його теж можна зрозуміти. Молодий, темпераментний, п'яті років, не мав куди прикласти свою енергію, зате мав досить часу, щоб укласти купу планів. А тут йому на всі пропозиції відповідають ні. Із надрукованих в той час книг «Чому була потрібна чистка в ОУН?» видання прибічників Бандери і біла книга ОУН про диверсію бунт Яри Бандери і видання прибічників Мельника. Розумієш, кожна сторона теоретично погоджувалася на мирні переговори, але лише після того, як протилежне, безостережно капітулює, Мельник вимагав, щоб Бандера негайно розпустив свою революційну ОУН, а Бандера, щоб Мельник її визнав. Слід також визнати, що кожна сторона докладала зусиль, щоб створити культ свого вождя. Наприклад, як розповідає про підготовку краківського збору його учасник Микола Климишин. Всі проекти різних комісій сходилися в одних руках Бандери, який виявив в той час найнаглядніше, чого він вартий та що він може зробити. Я подивляв особічне охоплювання справ, якими він у той час керував. Я подивляв, як він з повним знанням підходив до справи, скільки разів він устрявав у справи, вирішно змінюючи проекти, над якими комісії проводили довгі дні на дискусії. Часто бувало, що він знімав з пляну нарад якусь справу, відкладаючи її до наступного дня – і хоч наради тягнулися до пізна вночі і ранком починались наново, він приносив свій проект розв'язки, проблеми, широко та особічно розпрацьовані. На тих нарадах я укріпився у вірі, що він єдиний може у той час взяти провід Олун в руки і повести справу найкраще. З іншого боку, навіть протоколи римського збору, що має бути без усяких емоцій, переповнений славослів'ям на адресу Андрія Мельника, який фактично ще нічим себе не проявив. Вощ оголосив перед образом упавшого вождя приявність 22 учасників, другої взун та свою і оун готовність іти за геройським прикладом. Євгена Коновальця. Промова вождя, яку приявні вислухали стоячи, зворушила до глибини душі усіх і зосередила їх думки у стіп Роттердамської могили і довкола особи, яка прийняла по Євгенові Коновальцеві керму боротьби народу за визволення. Коли звернений до образу покійного, вождь складав свій глибоко продуманий і, пориваючи душу звіт, приявні переживали одну з найбільш торжественних хвилин свого життя. Деяким виправданням для обох сторін може бути та історична епоха, коли кожен народ шукав свого вождя і в ньому бачив порятунок у складній ситуації. 10 лютого 1940 року у Кракові Степан Бандера збирає своїх прихильників, і вони проголошують створення так званого революційного проводу ОУН. Як би не доводили послідовники ОУН, так вони стали себе називати, що це не був розкол, а лише очищення ОУН від опортуністичних елементів, але це таки був розкол. Інша річ, що він був викликаний якнайкращими почуттями, бажанням бачити Україну вільною і вірою, що саме вони знають єдино правильний шлях до здійснення цієї мети. Оскільки членство людей в ОУ не документувалося так, як, наприклад, членство в комуністичній партії, то неможливо точно визначити, Скільки саме людей підтримало Бандеру, а скільки залишилося з Мельником? Було б помилкою твердити, що за Бандерою пішла сама молодь, бо Степан Ленкавський був далеко не молодим, зате Олег Ольжич і Олена Теліга були з покоління Бандери. Можна твердити, що більш схильні до різких кроків підтримали Степана Бандеру. А більш схильні до поміркованості.